Välkomna tillbaka till eh, Lukas och Simon Och det är jag som är Simon Och jag som är Lukas Och eh, det här är avsnitt nummer 7 Och den finns att lyssna på, på iTunes Och eh, vår hemsida, lukasosimon.n.nu Där vi även har en blogg Och eh, ja, vi är bara inne och läsa och lyssna mm. Jag, jag, jag, har. Då kan jag få komma här med, med en ursäkt till varför jag har legat lågt ett, ett officiellt uttalande Jag har flyttat från Stockholm till Sundsvall Så jag har varit lite under jorden en tid Men jag är på väg tillbaka Efter min förkylning tänker jag vara tillbaka Ja, precis Jag, jag har varit på, på bröllop och lite bortrest och sådär Så det är därför jag har blivit Lite försenat kan man väl säga Men här kommer vi Äntligen Ja, äntligen Och Ja, det har väl varit en Trevlig sommar En trevligt augusti Med många fina värmningar Och ja, Det har väl rört om i grytan lite grann Kan man väl säga Ja, hela fotbolls när Läderbuljong <laughs> <laughs> den, den har någon rört i nu eh, Kanske framförallt eh, Tänker jag på de sista dagarna Senigt Tycker jag har ställt till det för grytan Absolut, de kom in lite med, med Chili där i grytan och... mm, Lite chili när de plockar in Hulk och Axel Witzel Porto respektive Benfica För sammanlagt över 700 miljoner 725 ja. 360 miljoner eh, Det är liksom Hulk var ju en spelare man inte trodde att någon kunde dra Tänkte jag Och så bara Jaha, nu är han i Ryssland Och det, det som är lite anmärkningsvärt med just, inte bara för Ryssland Utan också för Senhet Att det de har ju det mest uh, Rasistiska fans som finns uh, mm. De har ju inte våga värva någon Någon uh, spelare Inte för att man kan säga mm. att de är mörkiga Men man är ändå mulatter i alla fall Ja, de är det så... det ju grön Ja <laughs> Det är också Undrar vad fansen fanserna säger om det <laughs> Ja Det har man distanser från tidigare Det måste skriva... ju Ja Exceptionellt Spännande Ja, otroligt Men jag, jag tänkte jag, jag har gjort i ordning en lista äh, mm. Två listor har jag gjort i ordning mm. På män som, som du inte vill se i livet längre <laughs> Nej, den kommer jag inte avslöja men <laughs> Nej, okej okay. Nej, men det är topp top fem Värvningarna, detta fönster Och så här är det topp fem Värvningarna sista dagen mm. Och eh, vi kan väl börja med Ja, ska vi börja med detta fönster då? Ja, ja. det är ingen. Jag har inte gjort någon inbördesordning på dem. Men det är både så här. Jag har vad de har för betydelse för laget, för ligan och eh, stora de här. Um, och jag börjar med Kennedy Backer's eh, till Hammarby. Mm. Tycker jag är en av de största värderingarna i det här fönstret. Åsikter, Lukas? Äh... Ännu lite tunnårigare men kanske ännu, ännu bättre. än Sist. Jag har sett honom. Eh, han måste ju ha varit. När han var på topp i Spanien måste han ha varit en av världens. Alltså på riktigt en av världens främsta hörnläggare. Han är hjärtligt han är giftig och liksom, han är ju, man såg det i första matchen av Superrättan nu. Eh, för Bayern så. så han är i dimensioner. Alltså han, han är alldeles så bra för den där serien. Kan det kan till passa bra ihop med Eriksson Ja, vilket är kul De... Man kan väl också säga att Han har inte Han har inte varit matchstramad heller På Var tre månader nu mm. Så han har ytterligare liksom, Kvaliteter som kommer synas Framöver Ja, det finns mycket mycket mer mycket Men Har du sett mottagandet han fick Uh, nej, ja, ja, det har jag hoppat över <laughs> <laughs> Men uh, vi kan, vi kan kli klippa in det här kanske <här> Faktiskt helt osannolikt Eller helt fantastiskt Jag fick gåshud när jag, när jag lyssnar på det där faktiskt uh, När de sjunger O.A. Kennedy Eller hur den går <laughs> det, är, det är faktiskt jävligt Jävligt häftigt Det är lätt att få gåshud På, på Söderstadion oavsett Vad man, vad man har för, för Tillhörighet Vad jag har lagt ner det Jo men det är faktiskt mm. ja, jag har jag har en, en, en kollega på avtonbladet som nästan började gråta första gången hon var där och hade just idag iasteck jag såg ja i känns <laughs> jag ska till och med. ja men det har inget med listan att göra nej precis ska jag gå vidare <laughs> gå vidare innan jag förstår det <laughs> två eller nummer två då har jag tagit Robin van Persie Um, som kommer, ja, han kommer ju få en nyckelroll nu när, när Rooney är skadad och uh, ja han gjorde, han gjorde tre mål och passade på att missa ett mot uh, Southampton. Det är okej kille det är inte, det är liksom inte mycket att säga om honom. Det är Robin van Persie. Ja, jag tror trodde han skulle få svårare att passa in i Manchester United, men istället så har han han sig väldigt snabbt. Ja, och det kan ju göra med att han redan är Inskolad i, i ligan Att han har spelat Ett mm. par år i Premier League liksom. Men han följer med sig stjärnstatus Och målfarlighet mm. Nu när Rooney borta sex veckor också Så är det ju Otroligt viktigt att han levererar Ja, han får börja direkt Med den, med den pressen och har fått en jävligt bra start På, på den pressen Ja. Sen, så är det, sen är det ju medan vi ändå inne på Ronor kanske vi ska nämna det här med. Eh, ja, vad ska man säga? Så Alex Ferguson har ju en eh, försmak för att titta på sina spelares genetik. Bland annat eh, Ryan Giggs är en sån spelare som har. Eh, man tittade mycket på hur hans eh, pappas fysiska form var. Och, och även till Kvärghem var en annan precis. Och så eh, tittar man på Wayne Rooney's pappa och vi, man ser ju på Rooney att han är ju liksom inte Brad Pitt Men... Eh, eh, ja, Roonies pappa Han har fysik som Carl John Granqvist liksom. <laughs> Rooney, Rooney ligger inte där genetiskt Och när han nu är skadad Och ja Vad ska man säga, är Rooney fet Tror du, eller kommer han bli fet Under den här skadan, är det, är det här Hans undergång Det, alltså han har ju en fishen eh, chips aura över sig Både han och hans pappa, men eh, Samtidigt så måste han, man ju han, säga Genomskydd <laughs> Man får ju ändå säga att eh, Det kunde ju inte komma bättre än ändå Skadan, om man För nu måste han verkligen slita på i gymmet Och Få bli fit Liksom Så du är bara hålla tummarna Men han kommer ju se Han kommer ju vara lite lönfet När han är runt 45-50 Det tror jag Ja men eh, får hoppas att han att, att det Inte sätter in tidigare Eller att han får någon sån där Adriano-effekt Nej är det? Som, eh, mm. Adriano som låstes in På hotellrummet för att han så att han inte skulle komma i kontakt med för mycket Han blir ändå lönsig Man låser in honom på ett hotell och, och han får träna tre pass om dagen Men fortsätter likväl Att vara Ja, nej det, Jag hoppas inte det händer För det vore ju frödande mm. Både för hans kolesterol Och kolesterolvärlden Och hans fotbollskarriär Ja Som kanske se. Kanske inte så nyttigt för honom för långsyn Nej, precis Men Ja, nästa på listan Nästa på listan är Shinji Kagawa mm. Eller Kagawa Jag vet inte hur man uttalar det, jag har inte fått någon klarhet där Men Vi kör det svenska uttalandet Det är väl också Mest för att han har kommit in så jäkla fort i laget Och han har fått en nyckelroll Nu när Fletcher inte är Carrick underpresterar och Ja, nej men Eller ja, Carrick måste ju spela mitt bak Då och då men Kagawa har ju kommit in väldigt fint Och ja, presterat helt enkelt Och han är ju inte särskilt gammal liksom. Han har ju den här Vad ska man säga Östasiatiska disciplinen Han är ju Han har ju det där i sig samtidigt Som han är ganska flygfodad Precis Jäkligt. Jäkligt det, spännande för, för Premier League Ja, det är lite g som Park Fast med teknik och målfarlighet mm. och, och potential <laughs> Ja, exakt Han är. kan inte bara springa sönder motståndare ja. utan kan även dribbla bort dem Han har faktiskt redan varit bra liksom, på, på en hög nivå I en jäkligt tuff liga Tyskland brukar man säga är, är den ligan som är svårast Att liksom, slå igenom faktiskt. Den är ju den är mer jämstark än många andra Ja, nej men precis det är, ju, det är ju många som underskattar Tyska ligan faktiskt Men jag skulle gärna vilja åka på Någon liganmatch i Tyskland faktiskt Det ska vara bra stämning jag Kanske får göra det Absolut, studierösa Ja, för fan Eller, eller, eller i tjänst Eftersom ja. vi Nolten på det här <laughs> Ja, precis ja, nästa på listan Nästa på listan har jag Eden Hazard Ja Som Så. Han har Ja, ska man säga, han har gjort Dunder succé egentligen Han vi sex eller sju assist Och har han har väl egentligen Väckt eh, Fernando Torres Anser jag mm. Ja, han eh, Han fick ju något av en En att väcka Väckelse redan i slutet och förra säsongen men men nu nu är han inne där på riktigt på något sätt. Mm. Mm. han har någon, han kanske har, har någon likasinnad med sig. Ja, någon som tänker i samma banor måste det vara något. Ja. Det är Ja, jag blöder näsblod i <laughs> Oj. Eh, vi tar en det, paus då. då. Ja, det är okej, okay. det är okej. Okay. Jag, jag, jag kan fortsätta. <laughs> Vi, vi blöder för den här podcasten Ja det här är ju Allt ja. kommer kom vi bort kommer bort nu Han har ju varit i cool att se på. Är det alltså Ja, vi får se om han orkar Han är ju ung också så vi får väl se om han orkar Hålla upp det här hela säsongen men det... Ja, om han, om han Kan hålla sig ordinarie hela säsongen Ja, ja Det är så att man får, man får liksom kasta av Men han har ju liksom eh, I Frankrike Så har han ju varit jag menar, det är, det är lite, lite som en kagawa Han har ju redan varit så dominant. då I liksom, en riktigt bra liga När han spelat i Lille Så att, så Han, han har ju ändå det där han, han har gjort en sån Ja så. Och när han får en sån här flygande start Så är det ju Helvete. Det Kan, kan bli ju bra som helst Ja Han kan bli precis hur bra som helst Det känns som att det är Sådana galna generationer på nu Och kanske framförallt i Belgien Som, som Hassan kommer från Ja jag Deras... ju, Vi har ju en gemensam vän Vi ska inte utan ut Som enbart när vi kör landslag På, på FIFA är han Belgien äh... Och det säger väl en del kanske Vad de har på gång Ja Det, det går, för, det går ja. före liksom Argentina Och Brasilien Och det är, ja, Belgien som gäller Så det är ja. sp de en spännande generation på gång ja, det blir ett brutalt namn Som är company och kompani. Ja mm. <laughs> <laughs> Att... Ja han, eh, han, han som öser in mål i PSV Som gör är... Oh eh, nu nu powergooglar jag För att inte göra power, power, ge... power Googling är bra för, för podden När man lyssnar ah. <laughs> Det är skitbra jävligt bra Ja, eh, det är ah, Dries Ja, för fan det är ju Han är jävligt liten Jävligt liten Som Som eh, jag såg om de, det var mot Holland och var så jäkla bra. Han hoppade in och bara... Han, han, han, han gjorde allting så jävla rätt. Han är helt oberäknad i straffområdet. Kvick jävla. Mm. Uh, han, han är visserligen inte den, den yngsta liksom, i deras lands. Eller, han var 87. 25. Men... Uh, Nej, de är, det är många spännande spelare I, i det där landstadet mm, Absolut mm. Men vidare på, på, på min lista då. Mm. Uh, skulle jag vilja uh, Ta fram Tottenhams sommar mm. Som Ja I uppseendeveckan är, i, I mina ögon um, mm. De har alltså Värvat in Gylfi Sigurdsson som gjorde en kanonsäsong i Swansea. Utlånad från Hoffenheim då. De har tagit in Fertongen. Mossa Dembele. Adebayor. Hugo L Loris. Och Clint Dempsey. Jag ber om ursäkt om jag missar någon. Alla tottenham som Det är väl bara Togge som lyssnar på det här. Ändå, men... <laughs> <laughs> Och jag tror faktiskt att de har gått plus på sina värvningar. För att de blev av med Modric och Van de Fart. Och, ja, det är de två, tror jag. Som är... Tottenham är traditionellt väldigt bra på att sälja för väldigt stora pengar. Man håller på det jävligt hårt. Man hade kunnat eh, få... Alltså, de, de är... De väntar in i det sista Med att sälja sådana spelare Som Modric eh, Det kan bli, kan bli lidande eh, När man väntar in i transferfönstret Sista dag Tills madrid blir desperat efter spelaren Och tvingas stöja sin bud Då är ju risken att Han blir svår att ersätta Eller att man ersätter honom Innan man har sålt honom Och, och om man då inte säljer av dem så kan det bli eh, lite välbrett, lite välkostsamt, lite väl mycket konkurrens. Eh, mm. det, det är verkligen på... Den strategin som de har är ekonomiskt väldigt bra. men Om man tänker, om man tänker 360 miljoner in transferfönstret sista minuter, det ger inte så mycket. Nu har man gjort några intressanta värvningar Men det är ingen som heter Luka Modric och det är ingen Som är så, så pass vass Nej, men jag tycker den viktigaste värvningen är Ado gör. Om VS Boas ska fortsätta spela med en anfallare Ja, för, man har haft det så mycket För, för är ju helt värda <kör> som, som en sammanfallare det, Ja Det funkar inte Nej. Ja men inte var han var på scen 1 0, 0 2 Nej precis Men på, på tal om eh, klubbar som Säljer spelare Eller är bra på att sälja spelare mm. Ska jag lyfta fram En portugisisk klubb eh, Porto mm. De har de senaste tio åren Vunnit 23 titlar 8 eh, ligatitlar En Champions League två Europa League eh, Och 12 inhemska kuppar de har gjort en vinst på 365 miljoner euro. Fan, det är mycket men Äm... Det är över 3 miljarder i vinst på 10 år. Och spelar försäljningen. Ja. De, de har alltså... De har, de, har, de har gjort en vinst 365 mm. miljoner euro. Och i Malmö pratar man fortfarande om, om försäljningen av Zlatan. Ja, mm. det är ju liksom Äpple och pär. Ja, eller, eller kanske russin Och uh, Meloner <laughs> Ja, precis Ja, det är ju sjuka pengar um, I alla fall Men ska vi gå vidare jag är till liksom, ja här. Ja uh, Då är det så att De fem största värvningarna sista dagen Enligt mig Ehm um, då har jag mm. först Gaston Ramirez från Bologna till Southampton. Vi mm. uh, mm. spelar mm. ja jag fortsätter. Ja vi spelar så många stora klubbar riktigt men inte, inte fått loss. Uh, jag går nu alltså till Southampton som är ner i Premier League. Har du några synpunkter Lukas? Det är sjukt att han går till till Southampton. Av, av, av alla klubbar En sån här spelare, en sån stor talang Det, det är liksom som att eh, Niklas Hult eh, Går till Hammarby liksom. Det känns Det känns jättekonstigt Att han väljer Soundfenton Den nykomling i Premier League Istället för eh, liksom, Bologna, Stabil, stabila liksom, Serial det Undrar varför? man det, ja, måste, man... det måste ju vara liksom att han, han, vill spela, han vill spela i största ligan i världen. Och fick väl ett bra förslag från Salt 15, man. Jag undrar om det är ett för snabbt steg för honom, eller om han. han, han måste ju, man undrar vad som ligger bakom. Ja. För att, liksom, är italienska ligan så, så oattraktiv att man, man lämnar den så snabbt? För vilket lag som helst i Premier League Eller är det, är det pengar som talar <laughs> eller för det är ju, Premier League är ju en liga som betalar ut löner lönen Jag vet inte hur jag har varit i Bologna Jag är inte insatt i den, den situationen Det <laughs> äh, kan ju vara så Southampton chansa lite också Och ge en, en skyhög lön ja. För att liksom kunna hålla kvar för dem är det nog Jag är säker på att det är en bra investering Det spelar som vi, Om inte annat kan sälja vidare För att få mer pengar än de har köpt ja. Här hade vi vissa tekniska problem Så vi ska spela en låt med Evert istället Kung av som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid innan Jesus var född. Det var kungen av sin, Qi Huang Ti, kring alla kungariken han besegrat när han den kinesiska muren. Muren blev 2000 kilometer lång, sex kungariken blev ett. Det var Qi Huang -Ti, Kungalt sin som blev orsak till kinesiska hostan Den svåra brännrekshostan i Kina Hostan spreds från miljoner våld Där Kinas böcker brann Kungarna till sin Xi Huang som lät bränna gula kejsardömsböcker, och Shang So Kong så står Kinas historia ska börja med mig präntade Xi Det var 3000 års kinesisk pränt som Xi Huang Tzu lät bränna på både. Vi, vi går vidare på, på listan. Um... <skratt> <skratt> Trots att vi hade lite tekniska problem, men uh, vi går vidare till, nummer två på min lista uh, är Nig Nigel De Jong från City till Milan mm. eh, Lite av en bomb tycker jag Jag var inte beredd på den faktiskt eh, Det kändes lite som Milan var lite desperata Och behövde ha in En bra spelare helt enkelt eh, Dock oh, inte en det. forward eh, Milan är väl lite beroende av en forward Men de tog in Nigel De Jong Och det är en bra spelare Vad har du för det. åsikter? En bra spelare och lite så lite sådär, vad ska man säga En sån här Milan Mittfältare Han är ju, de, de har ju en tradition om att ha de mest vackert spelande mittfältarna Det är ju det ofta mer bara kämpar slitvärgen. Gattuso Gattuso är väl typ exempel på en milanesisk mittfältare Ambrosini lever fortfarande Han är inte riktigt uh... ja, Det är liksom Det är en mil av där Det är ju en fighter det. Han är cool uh... Absolut uh... Ja, Jag vet inte Han är... Han är kanske inte den som spelar fram Ambrosini uh... uh... Det var ju också en konstig Vändning i casano Bytet ja, Där trodde jag Att Milan Nu har det visserligen bara gått två matcher Men i den ena gjorde han Och det ena var bara Men jag, tro, jag trodde Att Milan tog sig matten över huvudet Jag trodde det var dumt Man bytte alltså bort en, en missnöjd Casano mot Pazzini Med värsta rivalen inte så Och sju miljoner euro Däremellan Så liksom 70 miljoner och Casano som man precis fått liv I bokstavligt talat Efter hans eh, Stroke i, I vintras Så eh, Så byter man honom mot Pazzini Och Pazzini hade bara gjort fem mål Förra säsongen eh, Och och nu tar man på sig En vecka liv i hans karriär också det, Jag tror det var För mycket det hade varit, Jag tror det var ett säkrare kort Att ha en big kassan Men ja, Hittills så har det fallit ut väl Ja mm. <skratt> när, vi ändå, när vi ändå snackar om forward Så kan vi gå in lite på Liverpool också Som valde att låna ut Carroll till West Ham Men inte värva in någon forward Nej, Rodgers Som tränar Liverpool försöker 4-3-3 eh, Möjligtvis så är han I tanken att Det går att klämma in Ja, mer eller mindre mittfältare Den som byter forward Så sen så är Carroll säger han det är, inte, det är inte den typen av, av forward jag vill ha i mitt byggnad Nej, och sen sa han ju Han hade aldrig... Låna ut Carwell Eller om man inte hade vetat att han hade Skulle fått in någon till Ja Så han är inte helt nöjd med... Nej det tror jag inte, tror jag inte. Men, men han har sagt att vi, vi kan inte ha spelare som kostar så här mycket På bänken Och så Lite mer Kanske En sympatisk quest Att låna ut honom Så det är fint Men Ja, visst är det, det är Ja, de sätter ju mycket tillit till, till, till Borinio och Suarez Får man ju säga. En skada på så då är det ju då blir det tufft för Liverpool. Ja, får Borinio som inte har allt så mycket på, på marken bär upp ganska mycket. Absolut. Uh, ska vi gå vidare på listan så vi hinner. Ja, just det. Jag listade. det. Vi kommer av oss lite. Ja. Sånt som Men äh, ja nästa på listan är Hugo Loris Leon Tottenham. Världsbordvakt. Äh, som ska vara andra val. Läste jag. Oh. <laughs> När Brad Friedel spelar så bra så ska de ha han som första val. Ja, oh, och, och det här. Det blir det då blir ju på något sätt bara en Ja. Det är det går bra och dåligt. Nej. Hur fan ska man göra så, för. Ja, jag, så? Jag kan ju känna spontant stans. att... Ja. Jag kan känna spontant att det är bäst att... Ha <skratt> Loris i mål och Brad Friedel som en bra backup. Han, är ju ändå... han har ju kommit upp i åren nu. Jag om han fortfarande är bra, men... Snart kommer åldersblundrarna Och Alzheimer för <laughs> Ja precis Blasar äh, ihop Han, han kan inte vara så bra Så länge till liksom. Han är äh, ju Joris har ju Allting framför sig han, är, han har ju sina bästa år framför sig liksom. ja. ja men precis Jag tror ju att jag tror nästan det är bullshit Att äh, Såg äh... Didier De Champs gick ut och uttalade sig att det var osämja mellan V.S. Boas och Hugo Loris. Men jag tror bara det är bullshit. Varför skulle man värva honom då? Exakt. Typ liksom ingenting. Nej, äh, det går ju inte. Nej. Men nästa på listan är vad jag tror förutom Gaston Ramirez är, är nog transferfönstrets find. Det är berbato till fullhör. Ja. Det, absolut. Det är ju liksom. De pengarna det det. kostar liksom. Avhäran ja, är fyra år sedan. Ja. Ja. Då, så. Och så. <skratt> Sväljsen för en Av det liksom, så Fullhör har gjort ett riktigt klipp där. Ja. ja. Även om man inte är den, den bästa värvningen. Nu med jag att man kommer. Nej. Så mycket och så vidare så är han ju Det största klippet Exakt, det var det jag ville få fram att han är det största klippet Ja och, de, de gick ju in med det batke honom, äh, Och la han korgen, liksom. korgen det, det var ett sjukt sätt som han gick dit på också. Han hade ju kommit överens med Fiorentina Och skulle dit på på läkarundersökning och När Fiorentina Som då hade betalat hans flygbiljetter Är på plats på flygplatsen För att möta upp Honom så kommer han aldrig av eh, Kriver han aldrig av tåget Eller flyger Han, han, han kommer inte ut eh, då, har han, då har han skitit i det Och så ringer han senare Och säger att eh, nu behöver det fortfarande en anfallare hoppas, hoppas det har löst sig för det. jag skriver på för full hand inte, Det är bara liksom Vem fan gör så? Nej, det är ju oetiskt han, han verkar vara Något av en, en liksom, Jättedävis i personligheten För det, det måste ju vara Någonstans där det har legat Där han har hamnat så långt bak i ledet Det känns tydligt att och han har ju varit väldigt öppen och originalt liksom att han bort hela sommar Ja, spontant, Men... spontant känner jag nu när United var in Van Persie att eh, det var bara så att Berbatov skulle flytta och ja. någon skulle göra ja, han... ett jätteklipp liksom. Han, han, har, ju... han har ju fortfarande liksom 15-20 mål per säsong i sig Så det, det är en där som är. Ja. Och hoppas att han Lär sig Flyga Ja precis Fåstigt oh, <laughs> sagt ja, Den sista på På listan um, Är Mike City Ja Nu <laughs> jävlar har de Backar Det kan man nog inte säga Ehm um... Och man, man tycker lite sin om... Micah Richards i det här läget men... Ja. har ju uttalat sig tidigare om... När han och Svennis var där... I City. Att... Ja, ja att Micah Richards kan inte ta instruktioner. Utan han bara, han bara kör. Och jag tror jag tror att han har levt... Levt på det här för länge. Säkert genom hela sin... Ungdomskarriär och så vidare. Att han bara, bara gått in och var störst och bäst och starkast. Liksom. Uh, men när han kom upp på en sån nivå där man måste ta instruktioner så har det inte, har det inte funkat. Ja. Um, och då väljer de att värva in Mike Cone, Som Han är väl... Han är väl uh, ja... Han är väl inte 22 längre men han är väl ändå en världsback liksom. Absolut. Vi bara, bara kollar på Youtube så... Så ser ni vad han kan Det är ju något, något med Brassarnas evolution Att de blir Feta och så efter 30 Men Mike har ju fortfarande lite kvar eh, han kommer från ett lag Med skit bakom sig Så fixar han ja, inte Fixar han då och, och laddar om därifrån Så är han ju Ja oh, helvete vilken, vilken makt det är Ja och det är ju Ja, det är en världsglas back helt enkelt och han... Ja, och han, han är lika bra offensivt som, som defensivt Och han kan vara på båda ställena i princip samtidigt för han, är, han är ju så sån som Han är ju överallt, det, det är som ett extra tillskott i, i anfallsspelet Ja, no, precis um, Så det var, det var min lista Ja Eh, tråkigt att Robbie Fowler inte fick vara med Men han har ju inte blivit värvad av dem. Han eh, Han spelade senast i Thailand va? Ja han kom från Thailand Han har haft det bra där. det eh, Men eh, Men nu är han klubblös och Det är ingen som verkar ha mappat på Robbie Fowler Det är det senaste jag hört i alla fall eh, Jag vet inte Kanske något eh, För Liverpool och rädda med. Vilken nyhetsbomb det skulle vara Åh, ja. herregud vad härligt Det är lite, det är lite synd om att... var, var, men... det, var det inte alls så snart eh, Linjerna Som snortade linjerna Det är Robby Fowler Har du haft häftigheter att han i Premier League Ja, det hade varit coolt Han kanske Portsmouth kanske <laughs> Då har haft äh, ekonomiska problem och, och har väl egentligen inga spelare kvar, det är ju ni på laget som spelar nu <banks noise> ja. Då är vi tillbaka och eh, Lucas, du har läst någonting Ja, <owej> Roligt. Ja, det är nog inte bara jag som har läst Men det är ju kul med Svennisk Sven vänner Alltså till Thailand Där han ska Ja, väcka nytt liv I karriären Han, har fått, han blir rådgivare åt ett lag som heter Tarosa eh, Och Ja När eh, han har tidigare sagt Enligt Dietmar Hamman Som har skrivit en självbiografi Så har han berättat om Svensk länge har haft den här planen eh, Så att Hammann återberättar i sin självbiografi När han sitter vid polkanten Under träningsläger i Thailand eh, för Fem år sedan eh, Och så kommer Sveriges ner Med en champagne en flaska och två glas i handen Och så frågar han Vad firar vi då? Livet Kajser Vi firar livet Säger Svennis <laughs> Och då svarar Kajser Nej, vi svarar inte Kajser då har sagt, Vet du Kajser Jag gillar det här stället Jag tror att jag kommer att träna i fem år till Och sen kommer jag tillbaka hit och leva med två kvinnor Jag tror jag behöver två vackra kvinnor Uh, ja Är det det Svenis gör nu <laughs> Drar han sig tillbaka Med två vackra kvinnor Och är Svenis en snusgubbe uh, Ja och ja uh, Det var ganska befogat egentligen Jag tycker det är skönt på något sätt Att han Att han förespår det Att han vet att han ska ja. Slå sig tillbaka redan då uh, Men ja, han, är ju, han är ju en snusgubbe Det var ju alla affärer som han har hållit på med, och alla kvinnor han har haft vid sin sida. Så ja, han är en snuskubbe. Vi gillar det högt hårfäste. Vi vi brukar sluta där tror jag. <laughs> ja. så. Eh. Nej, men det jag tycker det är, det är kul för Svennis och eh, få sluta. I Thailand, där kan han göra vad fan han vill. Det är väl ingen som kommer jag den där. Nej, de är inte på det sättet I alla fall Han kommer inte att vara lika <laughs> utsatt han Inte medialt Nej, han kommer inte att vara lika utsatt som han Var uh, engelsk förbundskapten Nej Medialt i Thailand så är det ju uh, Fotboll uh, Skitsamma liksom. Det är ju ingenting De är ju uh, Så, att, så att det är då jävligt nice uh, man, ganska lätt skulle jag vilja påstå Efter egen erfarenhet på plats i Thailand Så skulle jag vilja säga att Drömmer han fortfarande om Att dra sig tillbaka med två vackra Nu så är han ju rätt plats uh, Tror tro han kommer att drinka, som... drink, drink, Dricka drinkar med, med Barenhåkan Eller Färjanhåkan Färjanhåkan Baren, Fär, Färjanhåkan och Robbie Fowler Förhoppningsvis <laughs> Vilken trio Ja, jag hoppas, att, jag hoppas att det blir han som Lägger vantarna på fauna <här> vilken, vilken trio De skulle kunna prata i timmar om och... Går det någonting Och eh, Färjan och Håkan skulle Humodligen kunna spela i thailändska Foto 9 också utan att göra bort <här> <här> Ja, kanske det <här> <här> Men eh, ska ta en runda av den Ja, för jag börjar Sluta kunna andas nu jag, jag har lite svårt med det vi ska avlägga En eller två saker till Bo. Det är Olle Nordins badboll Som vi måste oh. få bukt på Jag tycker Olle, Olle Nordin Kan ha avsatt till, till mig Så kan vi Så kan jag ge den till han lämpligt ställe Och det är inte åk i näsparken Utan det blir i stan någonstans Var ligger det där du, i, I forsa Oh. Det är långt ah, dit Ja, det går ut Och eh, Alla som har lyssnat så här långt kan väl eh, Måste ju tycka det är bra Eller när vi pratar eh, Om de inte ligger och sover nu kanske Det vet jag inte <laughs> Det, det kan, ju bara, vara, kan ju vara så Så, så, så, så, eh, så tycker jag att ni kan gå in och ge oss en Rating på, på iTunes eh, Så fler får lyssna mm. Rating, inte rating <laughs> Nej, precis. Får inte mixa ihop det här två. Med det så säger vi eh, hejdå och eh, vi ses nästa gång. Eller vi hörs nästa gång. Hejdå. Hej då. Allting som jag ser, det har han också sett.